Все було відомо. Світлана враз дізналась це з тієї туги, яка відбилась на його обличчі. Та надто пізно. Вибір зроблено. Згорбившись, дівчина почала спускатися сходами. «Чужинко!» – гукнув її Світозар. «У мене є ім'я!» – зле і вже вкотре огризнулась вона, повертаючись до старішини. У відповідь Світозар тільки всміхнувся в сиві вуса. Сподіваюсь, ти не забудеш нас, дівчино. Хіба я зможу, дивлячись на башти зі шпилями, будинки, що щільно обступали центральну площу, вигукнула вона. І як я зможу? додала вона вже тихіше, та всі, хто був у ту мить на судовому майдані, почули її. Така запанувала тиша. Королева знітилась і вирвала руку в Іванка. А Олесь простягнув лани руки так, як хвилину тому простягала вона. Вуста уста Світлани тремтіли, їхні куточки категорично не бажали складатися в усмішку. І як вона їх не силувала, вийшла лише гримаса, гримаса поразки. Руки короля без сили опустились. «Ти можеш бути вільна, і кара не торкнеться тебе, чаклунко, якщо ти залишиш місто впродовж доби і ніколи більше не з'явишся тут», оголосив її вирок голова Ради Старішин. «Ми не судимо за кохання». «Так», – погодилась Світлана мертво, застигнувши на сходинці. «Ви судите кохання». «О, хлопчику мій!» Вражена годувальниця притулила до серця обидві долоні. «Я не вірю ні вухам своїм, ні очам. Ти зрадив Світлану? Леле, та чи мій же ти син?» «Мамо, ви ж знаєте краще за неї. Її можуть скарати, якщо я стоятиму на своєму. Дурниці, ніхто не наважиться виконати несправедливий присуд. Я виконаю, якщо через добу вона ще буде тут. Ти, Світозаре?» «Ти хочеш сказати, що позбавиш її світла своїми руками?» Ткаля Ганна гнівно підібрала в уста. «А знаєш, що потім буде з тобою?» «Позбавити світла? А як? Невже вони тут?» І зненацька вона зрозуміла. Уявила собі ніж, що чиркає по віках, вгрузає в очниці і ледь не закричала від жаху. «У вас тут що?» Осліпляють за подружню зраду? Не вірячи в це і одночасно розуміючи, що так воно і є, тремтячим голосом спитала Лана. Не за подружню зраду, а лише за зраду країни. І чим же я так зашкодила Рутенії? Врятувала вам короля? Та ліпше б він помер, ніж так ганьбитись. Голова Ради старішин уже себе натямив. Бо соромно Забувши королеву, любитися із зайдою. Не більше, ніж мала б застидатись королева, її хидно докинула Ганна, очами вказуючи і на Ію, і на зеленоокого Яся, який називався її онуком. Та де їй щось про честь та сором знати, як батько того не годин навчати? А ти не бійся, це вже говорили з до Світлани. не зможе він виконати вирок, бо знає, що він неправий. А кожен, хто виконає несправедливий присуд, буде тяжко покараний. Він що, теж не бачитиме світла? Ні, от якраз світло він і бачитиме. Це єдине, що він взагалі зможе робити – бачити. А ось поворухнутися не зможе. І їжу проковтнути теж не зможе. Отак і сохнеться немов відламана гіллячка, і помре. Я тут у вас не бачила, сліпих? Бо присуд цей виносити не можна, як достеменно недоведена вина, годувальниця зітхнула. У нас і непорушних, бо немає. Та все ж володар вибрав на її, встряла Ія, сясяючи тріумфом, а дружиною спадкоємця престолу. «Помилуй світло і збережи престол», – фиркнула ткаля Ганна, «якщо на ньому сей наступник буде». «О, сину!» – знову звернулась вона до Олеся. «Та Лана ж кохає тебе! Ти залюбив її в себе, а тепер відіймаєш віру з її душі! Схаменися, хлопчику, це гріх!» «Це все заради неї?» «Ні, поясни ще раз, заради Лани чи заради Цяцьки?» Яку Святозар зняв у тебе з голови І пообіцяв назад навісити за файну поведінку? Годувальниця, вичерпавши запаз Близька в своїх марно-сірах очах Таки розвернулась і подалась геть «Мамо!» – увітше вигукнув Олесь Ганна озернулась і, не притишуючи ходи Зронила через плече «Ви кого кличете, мій пане?» Мій володарю, ваша мати померла. Щойно. Я, мабуть, теж піду, промовила Світлана, не в силах споглядати, як тяжко мучиться її король. Вже присуд оголошено Олесю, і вибір твій я схвалюю. Вона поспішно ковтала сльози, а вони все текли і текли по щоках, падаючи на губи, солоні гарячі крапельки розпуки. Це дуже по-державному і дуже мудро. Я все одно люблю тебе, мій світлячку. Олесь кричав це, стискувавши в кулаки довгі пальці. Спотворене мукою лице коханого, розпеченим тавром відбилося в її душі. Пізно, надто пізно, прошепотіла вона, підібравши довгу спідницю, щоб зробити той останній крок і з помосту на землю. Така любов мені не потрібна, така не справжня. Справжня, справжня, відлуння, і як могло воно розчути її шепіт. Підхопило ці слова, закрутило їх, мов пожухле жовте листя, що падало звідки лясь. Бо на Майдані не росли дерева, чи то в раю вже осінь. На її понурі плечі на чорні коси, недбало покриті напівпрозорим серпанком, вона, єдина зі всіх жінок, включаючи і королеву, яка наважилась явити світовий колір свого волосся. Світлана йшла, не розбираючи дороги.